Arrera elkartea da gaur egun preso eta ieslariak itzultzen direlarik lehen laguntza eskaintzen dien elkartea. Hainbat egin behar ditu osasun arloan laguntzea, txebizitza bat, lana atxemaiten laguntzea edo paperkeria administratibo guzietan laguntzea. Lan horren erresteko hitzarmen bat izenpetu du pakt egiturarekin, etxebizitza sozial eta zarduratzen den egiturarekin. Bake prozesuari tipi bat dela esplikatu du jangaiaz presidenteak.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 urratsak eman zitzan. Lehen urrats bat dela hau adierazidu. Gabi Moezka. Bai, hiperaldeko politiko gizontaimazte horiek e, gori dute paiseri mezu argi bat eta azpi manatu dute bake prozesu horretan xartzea dela ere laguntzea, presoak, izan direnak eta ieselariak ahalako kaitia berrizatxe maiteko egin gure gizartean, eskolerian eta atxaleuntan egin dugu zinadura hori e, be logika hortan xartu da erraiten dugu Guk gizarteko jendeak e,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 Eta bai, mena aterbea entako osoki beharrezkoa da eta normala da, kondutan jardintzan jende horik, zerren betidanik aterbeak eh, okupatu da, dificultaltian dien jendetaz eta horiki dificultaltian izaiten ahalba dira, aterbeak proposamenak eginen ditu, bere, bere ezagutzaikin eta bere langilekin eh, hoien situazioan hobetzeko. Euskal preso hỏi eta iheslarien bergizarteratze prozesuan beraz urrats garrantzitsua dela hitzarmen hori bakeprozesuarentzat argi utzi dute pakt, aterbea eta harrerak